з темним метеликом на шиї, але ще без обличчя. Там, де мало бути лице перебенді, сіріло, обрамлене густим, хоч і припорошеним сивизною волоссям, схоже на вимок у полі, порожнє місце. І тільки очі, глибокі, замислені, з іскорками притишеної іронії, світили збляклого провалля. Наче з туману. «Даруй, хлопчику, я не зовсім вбраний», – мовив от дзеркала Кузьма Перебендя голосом м'яким та зичливим. «Але я радий бачити тебе нарешті на своїм Олімпі. Приходь і сідай». А з тим, усе ще не повертаючись до мене, він неквапом побукував вздовж стіни, густо завішаної його ж перебенденими обличчями, буцім театральними масками, з широкими проймами очниць. Були тит обличчя найрізноманітніші на всі випадки життя і на всі настрої. Добрі, з чиросердним усміхом уст, добрі, але поблажливо зверхні, добрі з лукавим пересмиком щік, холодні злі, іронічні, до безмежа самовбивчого скепсису і поруч підлесливі, лекеюваті, легковірні і неприступно замкнені у пересічній буденні звичайності. Знявши зі стіни обличчя, лагідне й мудре, примирливе, відчинене, здавалося, Відчинене навстіж для першого стрічного. Актор повернувся до дзеркала, По вбрався, Пробіг миткими пальцями гримера По скронях та вилицях І аж тоді глянув на мене. Як завжди я поспішаю У майбутній світоче людства. Дружня вечірка в добрих давніх знайомих І розмова про нову п'єсу нового автора. Але ви й у мою відсутність можете шукати свою душу, бо майже усе, що я міг би вам сказати, воно там. І Кузьма Перебендя кивнув на причілкову стіну своєї крихітної кімнатки з дешевеньким поквецяним чорнилом письмовим столом, старенькою канапкою і трьома стільцями, з яких стриміли пружини. Неждано різким порухом обох рук, перебендя навпіл розчахнув причілок. Половинки стіни, наче двері купейних вагонів, розсунулися в різнобіч. І моїм вкрай подивованим очам відкрилася просторезна, безвидимого обмежа зала, повна, наче вулик стільниками, високими до стелі рештуваннями з книгами. М'яке, біле, буцімденне світло, що лилося зверху, облямовувало тиснені золотом корінці книг, шкіряні картонні обкладинки, лаковане дерево рештувань і скло шаф у глибині зали сірим лолотливим серпанком. — Як стомися, вимкнеш світло і зачиниш двері. Замок автоматичний. «Ти можеш приходити і читати щодня?» «Втім, я невдовзі буду», – дали голос Кузьми Перебенді. Бамкнули двері, але я ледве завважив їхній брязкіт. У голові мені радісно дзвеніли джмелі, а коліна тремтіли і підгиналися, а подушечки пальців німіли від хвилювання, коли торкалися обкладено книг що відкривалися і закривалися з тихим сухим шелестом. Я йшов крізь книги, наче крізь анфіладу кімнат, де кімнати напродиво різні й по-різному розписані, і з завмиранням серця чекаєш, що за кімната зараз відкриється твоїм очам. Це було ніби в кіно, коли герой нетерпляче Ревійно поспішає сягнути з заповітної кімнати десь у далекім крилі велетенського палацу, а залом та коридором нема спину. Вони напливають на героя, на кінокамеру, на глядача, як морські хвилі, безупинно.